Bismillahirrahmanirrahim, të ndëruar, Assalamu alaikum, mirë se po të kohemi për sëri në këtë takim të radhës në ciklin e takimeve tona si të bëhesh. Projektë juni radhës që duhet të asynojmë në kuadrë të të tëjtimit të temeve tona është pa dushim nga më të rëndësishmet. Epsë ndo është ta në radhitje nuk ka arë në fillem, por nuk imi ndje kur radhitet saktuarë. Pra ndaj ardhje e këti projekti pas gjithë atyre emisionive nuk nëmë kupton se ato që kanë qimë për para janë mënë të rëndësinshme se kësonde. Së do qoftë dhe të flasëm si të bëhesh i edukuar apo e edukuar. Edukata është pa dyshim adresa eduhur që njeriu për mesaj realisht të regon formimin e ti. Edukata është të reguesi që për me sti ne kuptojm nivelin e formimit ton dhe nivelin e përfitimit nga dituria dhe nga informata që i kemi marë. Edukata me një fjal të ndëruar është pjekuria që duhet gjithë kusht të arrinë. është një projekt i vazhdu shumë, është një proces i pandal shumë. Në vazhdimësi duhet të jemi të kyqë në gjitha proceset e edukimit. Edukimi është një a në tjetë e rënë cishme jetë, jetës e njëriut, anësikur që përmanë është protesi vazhdoqëm, me që është kështu, pa dushim se ka udhëzime të shumëta, komësime të lojlojshme, që uh, flasim për këtë temë. Mirë po nuk është tema ime edukata, mëse kjo nënkupton që të hapim një cikl të ri takimesh, mirë po duhet që përmes një thënje shumë të menqurë, të Aliot radiallahu anhu, të prezentoj para jush disa shtylla të rëndësishme dhe të dëmazashme të edukatës. Dhe edukata është shumë më ti përse kaq, mirë po konciderën se këtu e në disa nga bazat më të rëndësishme të formimet dhe të edukimit tonë. Aliot radiallahu ta'ale anhu, një nga shokt e afer të Muhammedit së lëllasëm dhe kushërit e afer të ti, thaë, po amësitit së so fjall të sëllat edhe në qovë se do të shëtet një globin nuk do, gjeni do, do të gjeni në dryshe. Do të fjall të shtrajnë ta, të rëndësishme, ku dhe që të shkoni, do të gjeni nga njështë e meqër këtë shpjegim. Do të nuk do gjeni të gjeni fjall të në gjajshme me to në kuptim të vlerës, në kuptim të rëndësis. Për shfar a thua vod në fjetë Aliu Radjallanu. Thot, njëriju, le të shpreson vetëm në Zotën e ti. Dhe le të ketë frik nga mëkati i ti. Mos të të tërpërohet aje që nuk din më mësu. Dhe mos të tërpërohet aje cili nuk din të thotë nuk di. Dhe ta dini se durimi në raport me besimin është sikur se koka në raport me trupin. Në qovë se koka hikët, trupi nuk ka mundësi të levizë. Ashtu edhe besimi, në qëfë se nuk keni durim, nuk do të keni asë besim. Fjallë me dë vërtit, shumë e rëndësishme dhe në te ka shumësime. E para që dua me nëzirë nga kjo fjallë është të nëruar vlazër në motra, se edukata në nënkuptan sakrificë, mundë, lodhje. Duhet nështëta shpeshhere me u përpjek, me lërguni vesë, dirëso të hikë do të shumë munduot deri sot të përvetsohet një virtut deri sot përvetsohet prandaj edukata është lodhshme shiko thotë ky fjalë që do të humsai nëse globin e shetetni do thotë globin e shit është lodhje mund një fjalë e vogël do ja vlen për tu me shetit botën ja vlen për tu me shkuën skaj të botës prandaj për një edukat për një mësim mirë ja vlen me sakrifikuo ja vlen me pagu ja vlen me ulodh pastë mendojmë se edukata jon, pa dhe fëmijët ton bëhet me një fjalë, bëhet me një udhëzim, i komthonë, vallë jo munduana, nuk shkon kështu. Edukata në në e kupton përpjekjen e vazhdueshme, luftën e pa kompromis ndaj të këqijve, ndaj veseve tonë, ndaj tekëve tonë negative, dhe gjithashtu përpjekje vazhdueshme dhe këmbugulje e pa kompromis në mbjelljen e, e vlerave të duhura, tek në fillimisht, pastaj tek gjanotarshme. Pastaj vërhaliu rrdiallahu anu në shpallos edhe disa nga do në shqtyllat më të rëndës me të edukatës. Aja është e para një një shpreson vetëm Zotin. Që kanë në në kupton shpreson vetëm Zotin. Një një le të mundohet, të angajohet, le shpreson në ndihimin Allahot, le shpreson në mirë njohen e Zotit, le shpreson në shplimin e lojëllore. Edukahu që të bësh mirë njerëzve e mos të presën nga ta mirë njohen. Edukahu kësht Edukohu që të shpresosh në Allahun gjithmonë, ngasë në këtët nuk zhgënjesh, nuk merdites, nuk dështrosh. Eduko të merrësi. Pastaj mos ke frikë nga asnjë kërsinë, nga asnjë shpifje, nga asnjë fjalë. Nëse duhet të paso frikë për diç, është mëkatet, e ke çete. Edukohu që të ruash nga mëkatet, të ruash nga punë të këqija. Nëse ke bue kësht, pendohu. Nëse ke bue lëgzi, largohu për mëse gjendën. Nga kjo friksohu në dërsa, për tjërat, mos kje frikë. Nga se është thënë gjithë shka për pegamber të Allahot, kanë shpivë për ta njerës, kanë vazhduar të utje. Me undon në gjithë stacionë, ku flasë njerësit nuk dhëtë mundesim për para. Për ndaj meru me të më të të tua, me më ka të të tua, kjo është e jotja, edukohu në këtë frimë. Pastaj, duhet të kemi turpë. Mirë po, turpi nuk duhet tjetë në dit Përndaj në dije edukohu, që po me edukat të marrës diturit, me edukat të pësësh, me maturit dhe moral, mirë po, pët. Për atë që nuk din, pët jata që din. Mos në ngura, nga se ngurimi të privon nga diturija. Për e te edukohemi që të marrim dije me guzim dhe me transparentës të plotë. Të pysim atë që në brengos, atë që në përketë por edhe në qovë se jemi nga ta që emësojmë diken, edukohu që të thuash nuk di. Sa kemi nevojë sot të ndëruar vëzë në motra, të edukohemi në këtë fjallë të thjeshtë, dvoglë, nuk di, po shumë rëndësishme. Me Allahi, njëzit me thonë për pun që i marrin, për kompetenca që i marrin, për edhjur që i marrin, nuk di, dhe lëshojnë vend e rrugë për aqe din, shumë përrejme dhe të largoheshtë. Th nuk kuptoj nuk e nje kët lami nuk e nje kët fush thuaj edukon kët të thua nuk di dhe di e se duhet sabër sabrë shtete në durim durim për të zbatuar obligimet durim për të larguar për të larguar nga veset nga mëkatet nga të ndaluart durim në sprova në durim në fatkëci durim në dunya duhet gasë durimi është ai që realisht e mban besimin Sikur se koka e më banë trupin. Ali u tha, në qofë se bie koka, bie trupi. Edhe në qofë se bie durimi, bie besimi. Andaj, të edukohemi që të sakrifikojmë për edukatën, të lodhemi, të përpjekemi, të shpesëm në Allah në më norë, dhe të ruhemi nga të meta tona dhe nga lshimet tona. Të marim dhije, mas të tërprohemi, mas të ngurojmë, të marim dhije nga kështë të qoftë, që di e ti në bëndobi, por edhe mos në ngurujmë të themi nuk di, të themi të druhëshëm. Këtoj në shtyllët e rëndëshme të edukime që duhet të asynëm. Andaj, kështë të bëheni të edukuar zotin a mund soft dhe në edhe soft.